Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés podcast 66. rútadását hallgatjátok. Én Szedlák Ádám vagyok. Én kis Gabriella. Én meg Fejes Balázs. És ezt egyébként kiszoktam ezeket a szüneteket vágni a bemutatkozásból, és olyan, mintha intelligencsek lennénk, ahogy gyorsan reagálunk. Köszönöm, hogy most elárultad. Ezt is kivágja. A mutat végképpen... Jó, van szóra. Rögtön az első hír az, arra én csaptam, ne? nem? tudom, ti kaptatok-e ilyen levelet az Amazon-tól, hogy, hogy beszéltünk párodással korábban arról, hogy peren perenkívül megegyeztek a kiadókkal ugye az ározás témával kapcsolatban, és ennek a megállapodásnak része volt, hogy valamilyen szinten kártalanítják azokat a vásárlókat, akik kénytelenek voltak drágán venni a kiadók által szabott áron a könyveket. És kaptam egy levelet az amazon hogy hát valamikor 2013. januárban, ha minden jól megy, akkor valami ilyesmi könyvenként olyan 30 centtől egy dollárig visszatérítenek. Tehát nekem a biztonságot de nem is küldtek ilyen levelet, lévén, ugye macskos külhoni. Igen, ez a megállapodás, mint megtudtam, ez csak az amerikai piacra szól, tehát. De amúgy vo voltak olyan könyvek, amiket úgy vettem, mintha ott lettem volna. Aha. Ellenben úgy tűnik, hogy itt is rájöttek, hogy nem így volt. Aha. Hát tudod, én is ugye minden nap aggódok, hogy de figyelj, akkor még mindig kiköltözhetek is. És... Aha. És ez mekkora summát jelent neked? Hát én azt gondolom, hogy biztos, hogy volt tíz olyan könyv, amit ilyen emeltáron vettem, úgyhogy abból szerintem összejön egy, egy ilyen új könyv. új könyv, igen. Meglátjuk. Most teljesen ajándék, úgy azért azt én nagyon fogok örülni neki. Ma jó vasztak könyvet veszek, ha, -ha. Ádám, tiéd a következő? Elgondolkodtam közben, hogy, hogy valami Gibbonféle a Római Birodalom bukása az, az hány dollár, de valószínűleg bele fog férni, én valami kettőért Aha. ruháztam be annó rá. Na, amit én akartam mondani viszont, hogy megcsinálták végre a egykönyv olvasó blognak a Klára elnevű kommentelője, akit most nem leplezünk le, bár mennyire vicces lenne. Megcsinált azt a szkriptet, ami ugyan nem szép, viszont a dia digitális Iradalmi Akadémiának a letöltött fájlokról. Leszedi a nagyon idegesítő módon beleszúrt és e könyvben teljesen használhatatlan oldalszámozást. És a végén kidob egy olyan HTML-t, amiből nagyon könnyűen lehet -e könyvet csinálni értelmes módon. Úgy néztem, hogy még lesz benne tiszteséges tartalmi érzék is. Hát ezt ez ez egy ilyen... nagy hullámmal ünnepeljük. Igen. Ez ilyen valami ut utólag processzáló skript, vagy ilyen bookmarklet alapon? Hogy megy? Ez egy nagyon ocsmány utólag processzáló skript, Linux parancsoros, ahogy nézem. Xargs, meg listáz minden XHTML-t utána kitépked, meg belerak, meg akármi. Nagyon csinosan megcsinált kompakt dolog. Az életben nem fogják használni, tudni használni az átlag felhasználók, és még én is így töltenék előtt egy félpálinkát, pár linkát, hogy nekiálljak. Valakinek kellene egy Calibur plugin csinálni. Igen, innentől azért már lehet lehet neki szaladni. Ő egyébként egy demó jelleggel az összes határgyőző könyvet át is alakította e-könyvé, úgyhogy 34 darab határgyőző könyv a datapontról letölthető, ami egy ilyen filehosting szolgáltatás, ami addig maradnak fent a jobb könyvek, mi nem szól nekik valaki jellemző módon. Hát ez határeset. Azt az, hogy. Azt hiszem, hogy teljesen jogt talán ott fent tartani, hogyha megosztott a diás könyvet, magadnak a diáról lementeni anyagokat és megcsinálni a könyv, mert ez azon tök jogszerű. Aha. Az a rész az oké. Okay. Ami nem oda senkinek. No de hát ezt a skriptet egyszer mindenki lefutatja az országban és akkor jó lesz. Na aztán jó kis felháborító cikket linkeltém ez a Guardian-nél. következő. Jó, ja, hogyan, hogyan mentsék meg a magukat a nagy kiadók, ugye az az alap igen, de um, majd belinkeljük a posztba, és akkor mindenki el tudja olvasni. Tíz darab pontra van itt felosztva, hogy mégis mit kéne csinálni. De vannak benne teljesen logikus dolgok is például, kezdve talán azzal, hogy, hogy globálisan kell árulni a könyveket, nem pedig ragaszkodni az inges földrajzi nissekhez, ahol az emberben van már egyszer tálgozódva. Ennek például rendkívül módon örülnék, meg hogy az interneten kapcsolatot kell teremteni a, az olvasóval. De azért, hát ez... Azt Látsz, hittem, látszik, hogy, ez, ez hogy technikailag, technikailag nem, nem túlságosan képben levő ember írta. Ugye azt javasolta, hogy használjon flash izé, videó reklámokat a kiadó a könyvek népszerűsítésére, meg ilyen... Ö, igen, az a rész az egy kicsit zavaró. De én emlékszem arra, amikor az egyetemen tanították nekem azt, hogyan kell értelmesen szépen egy órát levezetni, és hogy mivel lehet ezt ezt feldobni, akkor szerepelt a hanglemézés a magnetofonisa az, az eszközök között. És ugye közismeretesen nem vagyok annyira öreg, hogy, öreg, hogy ezek így akkor kurios eszközök lettek volna, szóval a feladom, tudja. Meg már elemente, gyarús, van, nem, nem, mikor van Amikor egy cikkben 10 pont, hogy meg tíz, valami, vagy 15, az szokott még ilyen varázs lenni, meg öt. Tehát amikor, mit tudom, én valami cikket be kell már adni az újságírónak, és marhára semmi releváns nem itt eszébe, akkor jönnek ezek a tízes listák. Igen. De amúgy ez a... nem a újságíró, kiírta írta azt, nem tudom, a... nézte de. Igen, nem, hanem maga egy... Egy New Yorki kiadónak a Alapítója. Aha, és nem akartam ezzel megszétni a körünkben tartózkodó újságírókat. Nem hát, a hát, 10 pontos cikket. <títhat> nem, nem gyűlöm, és a 10 pontosnál sokkal rosszabb, hogy nőnek a számok. Tehát az a, <títhat> a 99 legjobb de nem találtunk egy jótnak a szinonimája egyébként. Mondjuk <títhat> uh -huh. meg kéne nézni, hogy maga, aki is független kiadó, az mennyire, mennyire megy a szekere? Mennyire tudja jól alkalmazni ezeket a pontokat, vagy mi, miből jött ez ki? De én úgy érzem, Szerintem, hogy ez a nagy, nagy kiadókról szólt, nem? Tehát inkább arra passzoltak ezek a dolgok. Nem, mert a kicsinek is fontos, hogy tűle vegyenek, mondjuk, és ne a terjesztőtől. Uh -huh. Ne a terjesztőn keresztül. És ahogy nézem egy aszhans cikmény, könyvet például, vagy róla szóló. Na igen, róla, nem. Ő és társa írták ezt azt például megcsíptek, az lehet, hogy nem rossz, van a gorvidal, az mégiscsak név. Kugás, igen, vagy név. Legem is moshat meg. Szóval lehet, hogy működik neki. Aha. Na aztán a következő, ugye minden hétre jut valami díj, észrevettétek? Mindig van valami könyvdíj, amiről lehet beszélni. Most Ó, ugye... ez még csak 52 díjat jelent, ez nem Igen, is olyan igaz. sok. Most a... még van a nyárnak, most azért újra élettek a dolgok. És akkor most az aktuális, ez a Men Booker Prize díj volt, és nevének ellentmondó módon egy Woman nyerte másodszorra. na ki mondja ki a nevét? Rátok hagyom. Én mentelnek mondtam, mert egy én tudok legkevésbé angolul közöltek és elviszem a balhét. Szóval én csak onnan ismerem, hogy, hogy van ez a Wolf Hall nevű könyve, ami rengetegszer így szembe jött velem, hogy ez ajánlotta, általában íróktól hallottam, nem is tudom, olvasok róla folyton, hogy mennyire rettenetesen jó könyv, elmegyek az Amazonra, hogy akkor most én ezt megveszem, és akkor elolvasom, hogy miről szól, és mégse, mégse veszem meg de legalább három vagy négy alkalommal ezt eljátszottam. Most már nem úszom meg. Vaj, vagy ti, vagy ne, nekem el kell olvasni. Ez, Ez már történelmi mind... regény. Igen, igen. És nehéz ebbe belekezdeni, nem? Tehát, hogyha főleg, hogy nem ö, távoli a történelem, tehát nem annyira a, a, erre összpontosult a mi oktatási rendszerünk, <gül> így nehéz elképzelni, hogy ebből jósül kint számunkra, tehát, hogy teljesen át tudjuk, be tudjuk fogadni, de inkább a magam nevében beszélek. Aha. És Egyébként azt olvasom mindig róla, hogy nagyon jó fogyasztható könyv, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy ez csak ilyen szigorúan e, történelmi könyvként, meg szépirodalomként nehezen befogadva kiillódni kell, hanem ez ilyen akár tengerparton is olvasható, olvasmányos könyv, de valahogy tényleg nehéz belekezdeni. Úgyhogy inkább ti olvassátok. És ugye az aktualitás persze az, hogy a, a, ennek a folytatása az, ami ugye most másodszorra megnyert a, a díjat. Egyébként én annyira ö, nem, nem vagyok képbe ezekkel a díjakkal kapcsolatban, egy darabig gondolkodtam is, hogy a Man Booker Prize az férfiaknak szól-e, vagy férfiírókról szól-e. Most googliztam ki éppen, engem szóval az érdekelt, hogy a kamiongyár támogatja, de nem. <gül> <gül> Na hát. Vagy annyira combos lenne, hogy begörül egy kamionnal lerakodják a ötperniségben az ajándékot, vagy a nyereményt, Aha. és akkor még ilyen kobakat viselő, kanteros, andrágos férfiak kezet fognak az íróval, írónővel, és mindenki ha meghez az a vele a szállítólevelet, és... <gül> Látszik, valaki dolgozott az iparban, én sosem. <gül> <gül> és aztán el... Visszafül mellé a cerkát, aztán el, Bár mondjuk most már ilyen tollakkal írnak alá. Gyerek, egyébként ezt úgy nézom, hogy vállalni fogom, hogy hát jól néz ki ez a könyv. Abszolút jól <há> néz ki, meg jó is. Ádám, olvasd -e. Jó, bújtogassál még. Kartafilusz adta ki, megnézem, hát ha akciós az Alexandrán, az mindig segít. Hm. Egyébként ez, ez nekem nagyon érdekes, hogy van egy regény, aminek a folytatása ugyanúgy elviszi a díjat. Hát első eset erre, erre a díjra. Mert hogy volt ilyen, azt hiszem, a Hugónál is talán a, a, a, az Orson Scott-kárt hogy ott a, mindegyik, tehát két része is megkapta a Hugót, de egyébként ez nem, nem annyira elterjedt. Egy, egy sorozatban az egyiket szokták kiválasztani. Igen, ki van pipálva, nem? Aha, igen, igen, de akkor már rá lehet érni az borítóra, A Nebula Dias sorozat. De vég csak a tavalyi hugót azt mondjuk minek számoljuk, mert akkor a Blackout All Clear nyert, ha jól emlékszem. És Connie Willis korábban ugyanebben a világban játszódó ilyen előzmény már kapott. Aha, hát akkor ezek szerint a hugónál ez sűrűbben előfordul, mint a boker. Én nem, ez fél pontot fog érni. Aha. És még azt akartam ezt belemondani mikrofonba, még nálam van, hogy kedves hallgatók, a Farkasbőrben, az Alexandra nevű könyveruházban 60%-os akcióban kapható, úgyhogy akit érdekel, az most ruházzon bőre. Uh, uh, uh, 1400 fajnt, az három sör maximum. Hmm, attól függ, milyen sör. Igen. Hát, hogy sokkal, so, sokkal több sör jön ki belőle, akkor nagyon rossz héni szól. <laughs> Jó van, akkor a, ha már a sörről beszélünk, akkor Gabi, te jössz a te Ja, mert hogy én nem iszom sört ezért? Ja. Oké, okay, de a citromos azért... El, el, elszopogatódik, és uh, igazából megint ilyen hírek helyett témákat hoztam, az egyik annak kapcsán, hogy ezen a héten különösen vérzivataros hatán volt, és uh, ezért előtt csaptam egy olyan könyvet, amit már olvastam, tehát igazából uh, és felmerült az bennem, hogy uh, hogy milyen, milyen, hogy működik ez az újraolvasás folyamata, hogy az ember miért olvas újra el egy könyvet, mi az, ami visszacsalogatja a sztoriba, vagy mi az, ami miatt vissza akartok ti menni. Én majd az olvasásnál, amikor a könyvről van szó, akkor elmesélem, hogy miért mentem bele, illetve milyen élményekkel, tehát milyen furcsa rácsodálkozással járt ez, de kíváncsi vagyok a ti véleményetekre. Szerintem illetve... vonjuk össze, nem kell ilyen mereven tartani a struktúrát. Most Kíváncsi lehetett, mondani, hogy mit olvasta és miért. Én a, az Alex Benedict sorozatot kezdtem el az elejéről, ah. és ennek az az oka, hogy ugye ezt annak idején, amikor teljesen random szereztem be, mert kintült az úriember a meg Nevít, gyú, ne a, a könyv héten, és dedikált éppen, és valahogy bevallom, megsajnáltam, mert nem volt körülött a nagy tömeg, és akkor megvettem az első kötetét, és dedikáltattam vele. Nagyon kedvesen beleírt. elolvastam és, és igazán jól szórakoztam, és azt hiszem, hogy a Balázs be is vele, és annyira nyúzós volt a hetem, hogy én pontosan ezt az élményt kerestem, hogy hogy egymás után olvastam az utána az összeset, azért nem volt meg pontosan mi történt a könyvben, de arra emlékeztem, hogy milyen élmény volt olvasni, és arra gondoltam, hogy ezt az élményt akarom újra átélni nagyjából. Tehát ezt a kicsit könnyed, kicsit kalandos vonalvezetési sztorit, ami azért elég korrektül van megírva, Ja, tehát én konkrétan egy bizonyos élményt hajszoltam, és nem volt az benne, hogy, hogy a, a könyvnek akartam hogy a rétegét újra felfedezni, vagy lejjebb ásni, vagy, vagy, vagy bármi milyen Hanem Igen, Ah, Igen, igen, igen. Tehát ez a nyúzottan leülök, és, és ezt tudom, hogy ez könnyű lesz befogadni. Nektek ez hogy megy? Nagyon vicces könyveknél van ilyen, pont ugyanez munkál bennem mit tudom én, a Matt az Esztoria, amit valamelyik derben már ajánlottam, amaz az egyik legviccesebb könyv a reklámbizniszről, internet valami ilyesmi. Vagy a, a Biff Evangelium, amit bármikor le lehet venni a polcra, mert nagyon jól tudom, hogy mit fogok tőle kapni. Úgyhogy ezeknél tök működik. Tudom ki fog kapcsolni, nagyjából emlékszem a poénokról, és az a, amikor a filmet megnézi az ember és mondja a szöveget vele. Aha. Nagy nagyjából az, De Neked mindig csak ezért van újraolvasás? Így. Nem, de most ez ugrott be. Tehát hirtelen nem tudom azt mondani, hogy a Don quixote újraolvasom évente vallásosan, mert mindig új dolgokat találok benne, mert ez viszont nincs így. Nekem a James Bond sorozat, ugye, amit szoktam említeni új, újraolvasás. Kapcsán, és ott is az, hogy valóban egy ilyen komfort érzet, hogy, hogy tudom, hogy, hogy mi jön ki belőle abszolút, nincsenek rejtett mélységei szintén ennek a sorozatnak, de, de néha meg ez kell, és akkor ugye vannak aktualitások, ugye most jön ki majd az új film, az például remek aprópó arra, hogy így felfrissítsa az ember a kötődését ez a sorozathoz. Aha. Tehát a kötődés, tehát egy biztos, egy jó könyvet igen, Ami... aztán, aztán van olyan, hogy, hogy elkoptatja az ember, szóval pont, pont a James Bond kapcsán, ugye akkor mindig elkezdem mondjuk a Casino Royale-lal azt olvasni, és, és akkor az már túlságosan ismerős, tehát ez is olyan, mint mondjuk egy popzenei szám, amit nagyon-nagyon tetszik, meghallgatott százszor, és utána már kikopik, és nem annyira élvezetes. Ezért nyilván, hogyha ha szép irodalommal csinálja, ugyanezt az ember annak legalább tehát vannak rétegei, meg esetleg felfedezel olyat a szövegben, ami, ami eddig nem jött meg, de azért <kül> azt meg nem tudom, meg nem biztos, annak örülök, hogyha végére írtam a könyvnek, és befogadtam, és nem biztos, hogy vágyom rá, hogy újra átérjem. Az Aztán jó, amikor mi találsz benne új utalásokat, vagy új rétegeket, ez egy jó játék, amúgy. Aha. Aztán meg vannak ezek az új kiadások, amiben módosítottak a szövegen, csak hogy... Aha variáljunk. Azt nem tudom, olyat olvastattuk. Újra mostán a Gémennek volt ez a amerikai... Is... Igen, igen. Én azt is olvastam jó régen, illetve most beszereztem ugye a, az új kiadást. Én nem vettem észre a különbséget, de, de például ott azért is uh, voltam kíváncsi arra a szövegre, mert elsőre én nem éreztem azt a... <coughs> Tehát nem volt akkora nagy élmény nekem az amerikai istenek, és, uh, és hát a nem is tudom, már annál is lehet inni lassan, ahányszor elmondom, hogy én mennyire sznob vagyok, hogy, hogy motivált az, hogy akár, hát mindenki azt mondja, hogy milyen jó, én meg még nem értem ezt, tehát én is akarom a magam részét, adják uh -huh. nekem az örömet. De, és aztán meg is lett, tehát úgy tűnik, hogy, hogy valami én bennem változott, mert nem kellett erőltetni, de ugyanígy ez, ez fel. fel tehát bennem megmaradt ez, hogy bizonyos könyveket, amelyeket nagyon fiatalon olvastam el, tehát kötelező olvasmány volt, vagy, vagy arra késztetett éppen a környezetem, azokat esetleg újra kéne olvasni, hogy most már magam fedezzem fel, és ne befolyásoljon akár az iskola, akár valami csoport magam körül, ilyenek is vannak a listámon. Ilyen szempontból igen, kötelező olvasmány ez nagyon elhibázott dolog tud lenni. De mondjuk amit újra akarnék olvasni, az mind olyan, hogy akkor neki kell szállni ezt a 3-4-5-6 napot szabadság hosszú hétvége akármi. Aha. És nem sajnáljatok az időt egyébként, hogy annyi olyan könyv van, amit nem olvastatok még, és... Hát, ne, de így felmerül az emberbe, de ilyenkor mindig így kicsit felül kell kerekedni, és elengedni <gül> ezeket a dolgokat, tudjátok? Aha. Meg nem csak a könyvek versenyeznek azért az időszeretért egyébként, hanem, hanem I, minden... Igaz, igazad van, ez nagyon. Egyébként ehhez kapcsolódik a következő hír téma, amit felvetettem. Ez egy. Egy remek korrigós cikk, hogy hát nem tudom, mennyire remek. Én nagyon élveztem ez, hogy mi történt az egri ö, hősökkel az ostrom után egy ö, történelmi kis uh, eszécske, vagy hát a tudja cikkecske arról, hogy tényleg ezek az emberek utána mi történt, de valójában kiderült az is, hogy előtte mi történt, vagy közben mi történt, és, és uh, uh, erősen idealizáltak voltak nyilván a karakterek ehhez képest uh, azért sokkal inkább földhöz ragadtabb figurák voltak ezek, a Dobó István, vagy a megcsei stb. stb. És ez volt a másik témám, hogy, hogy nektek volt-e ilyen, ami fiatalkorban olvasott történelmi regény, aztán rádöbben az ember, hogy azért eléggé cukros vízzel adták be nektek ezt a széttört talgopirint. Széttört talgopirint cukros vízzel volt speciál. Uh -huh. ö, ö, viszont az egri az azt évekig használtam ki kapcsolós iroda irodalomnak uh -huh. ez a klasszikus ilyen magyar történeti hangtan vizsgára készülős könyv és akkor jó, akkor a hangot azt rakjuk le egy egészen kicsit készséggel elhiszem, hogy ez okleveles említésekben látszik, ellenben nyernek-e a törökök? <gül> ö, egyébként sosem nyertek a végén már egy kicsit drukkoltam, hát ha bejön most az egyszer, egy ügyes csehbe beveszik a várat akármi, de nem persze aztán ezek után az ember elolvas, a lovas, a Szilágy a halló időként, és akkor ott már ott vannak a tarakok helyükön. Aha, tehát van, azért van egy ilyen magyar történelmi ifjúsági ifj, regényréteg, például egyébként tenkes kapitány, ami nem ifjúsági, hanem egy egész nemzedék veszkedett rajta, vagy... Ö, <kül> Több ilyen, ilyen mórasztor, mint a Rob ember fiai, stb. stb. Amelyek belekapaszkodtak ilyen mindenféle nemes dolgokba, és, és az ember utána egy ilyen dőlnek le a bálványok, miután meg tudod. Ha... De én szerintem az nem baj, hogy ezek így voltak megírva. Ugye a krimik, magyar krimik kapcsán beszéltünk róla, hogy, hogy az is nehézé teszi, hogy itthon ugye krimit írjon valaki, hogy itt például a rendőröknek nincs egyáltalán. Aha. olyan megítélése, hogy az ember aspiráljon arra, hogy ő is rendőr legyen, ha nagy lesz meg, mit tudom én. <kül> És szerintem nem baj, hogyha néhány ilyen történetet kicsit úgy csiszolnak, hogy, hogy egy ilyen vonzó kép alakuljon ki, nem? Tehát, hogyha rögtön a valóságot úgy díszítés nélkül egy ifjúsági regénybe belerakjuk, nem biztos, hogy annyira megfogja az olvasót. Az persze izgalmas kérdés, hogy merre mennek az ifjúsági regények és ez, mondjuk lényegesen több olyat kéne olvasni. De most van ez a trend, amiről beszéltünk is korábban, hogy hogy a felnőttek is egyre több ilyen young adult regényt olvasnak, azok pedig gondolom ezért csúsztak el arra a bazinányba, hogy akkor, akkor mindkét korosztályt kiszolgálják. Abszolút. Aha. Igen, jó kérdés, hogy a mostani ifjúsági, mondjuk magyar történelmi, vagy akármilyen történelmi regények azok milyenek. Hát erről nincs tapasztalatom. Feladhatjuk házinak is bámú életművét, meg van még egy-kettő ilyen magyar ifjúsági szerző. Igen, igen. Vagy a kettő között a felen tudja biztos megsértettem most. Egyébként Ben Mortból most filmet csinálnak, a hunyad is úgyhogy úgy olvasta. Te csinálnak filmet ebben az országban? Ö... Magyar filmet nem. <gül> Le lehet, hogy koprodukciós lesz, de, de, de nem... nem csak átfutottam a cikket, ennyi maradt meg. Mi lenne, hogyha akkor ez, ez a könyves és filmes témához átkötnénk át aztán? Hogy vigyem én tovább a szállat akkor? Igen, igen. Jó, hát egy, egyébként nem túl boldog, sőt, halálhír. Van, amit én hoztam, az pedig az, hogy meghalt az a színésznő, aki a az Emmanuel filmekben játszott. És a könyvborítóján szerepelt. És a könyvborítóján szerepelt, igen, ami mindenkinek a polcán nyilván megvan. És, és a fejében pont... így ott a kép és pont azt akartam mondani, hogy aki, aki lemerít tagadni agadni, az kommentben egyébként megteheti de indoklást várunk, hogy miért nem találkozott ő ezzel a művel Ö, én megmondom őszintén, se a filmet nem lettem se a könyvet nem olvastam <gül> nagyon kínos de nem lehet, hát, lehet ezt hogy arig azért arig arig mert, mert, mert lehet, hogy ez, ez azért inkább a fiúkat széloztat de nem tudom, nem, pont amiért már nem néztem ezért nem tudom miről szól érdemes pótolni? <gül> Hát látod, lehet, hogy ez egy olyan dolog, amit újra kéne olvasni, hogy újra értékeljön, de én szerintem az ott volt annó. Aha. Na tudjátok, mint az az az ott volt. Valami volt. Szomorúak vagyunk emiatt. Így van. Na, és akkor most meg visszavozhatjuk így a te híredet. Jaj, igen, igen, igen. Ez... Uh... Ugye a slemről, arról már párszor így hírként beszéltünk, hogy van ez az irányzat, már, már tavaly is elkezdett beindulni, aztán idén teljesen kibomlott, és mint ahogy minden sikeres dolog, azért ez is vitákat generál, és a, az irodalmi jelenem megjelent egy paródia, ami konkrétan az egyik, egyik szlámmer költőnkre utal, Simán Márton, tehát ez igazán... Euh, szofisztikáltan kicsavart euh, név, és, és euh, szerintem annyira nem sikerült van ez a paródia, és nem is tekintettek úgy rá. Szerintem a... nem, nem, nem olvastam, vagy hallottam, vagy láttam az eredetit. Aha, én nem hiszem, hogy így konkrétan egy szöveget pc-zett ki, hanem úgy általában a jelenséget, és ö, bennem meg az felmerült, hogy, hogy egyrészt ez a nem ez nagyon sikeres most, másrésztről, meg ö, igaz, örülni kell annak, hogy van valami, ami ennyire a figyelem középpontjába kerül, hogy utána az emberek elkezdenek röjtő vitókozni, hogy most ez segít -e a költészetnek, vagy sem, része, vagy sem, lenyomja-e, eltolja-e, stb. stb. <coughs> Én, ö, hogy ez, ez, ez egyszerűen része annak a folyamatnak, hogy valami jó és, és ö, valami más, tehát, hogy egy ilyen koktél, vagy ö, határ... Ö, Műfaj vagy mű nem, a fenet tudja, hogy mi ez. Sokkal nagyobb közeget megérint, és mozog benne a, a magyar irodalom. Ugye ez mindig mindenképpen azzal jár, hogy aztán lesznek viták, vagy pedig arra, miért van az, hogy itt Magyarországon mindig vitáznak arról, ami sikeres. Tehát ezen gondolkodtam így és Sikeres vagy esetleg fiatalos? Wow. <sítható> De uh -huh. hát figyelj csak, egyébként az egészet sokkal hamarabb elkezdik megsemmisítani, csak más oldalról. De uh -huh. az ott most azt mondja, hogy az irodalmi jelen 80 olvasója is ezen vitázik, az egyébként kétségkívül nagyon izgalmas. De ezt a Slam Poetry dolgot izomból megtámogatta Március 15-ig Red Bull. Miről uh -huh. beszélünk? <gül> <gül> Amikor minden van a Big Ghetto Petőfit darabolt fel és remixelt, és ütött hozzá két tojást, meg kis darabokra vágott májat. Aha. Uh -huh. Egyébként én sz szeretem, tehát ez az én személyes véleményem, és örülök neki, hogy van ilyen, és hogyha ettől sikeresek lesznek emberek, illetve egy csomó ember örül ennek, akkor ennek én különösen örülök szerintem egyébként. Nagyon jó, jó kis szövegek születnek, és rengeteg utalással, irodalomra, közéletre, stb. stb. Jó kis, ö, szofisztikált szövegek, amik hajrák pont ez vele a bajom egyébként, hogy ebben más sincsen csak utalás. Tehát, hogy, ö, ott van ezer millió darab utalása, csingi bongi, rímek azért még ott vannak benne, osztvége. Tehát, hogy, ez az, amit, mit tudom, mert Gibsonnak is nehezen néztem, amikor minden mindig valamire, valami obskurus a csukától kezdve a szovjet csúsztek, valamire utal, és amikor az így kezdett kivetközni, vagy kezdett, kezdett lemondani erről, és csak helyenként voltak beleszorva én, na, megtalálod a jellegű dolgok, akkor az úgy inkább. Ja, hát gondolom ez is formálódik, meg ugye adaptálódik a magyar nyelvhez. Az é. is ne nehéz, nehéz ebben a műfajban, nem hogy annyira erről az amerikai ilyen stílusról <coughs> ugye lokalizálták, hogy, hogy nehéz még megtalálni hozzá a magyar formát is, nem? Igen, de valamiféle magyaros azért mégiscsak kijött, tehát ö, lehet, hogy... Tehát ez a, ez a happening jelleg, illetve, hogy ez, ez igazából le, leírva szövegként ö, kevéssé működik, tehát hogy ez egy előadói ö, uh -huh. műfaj. Szerintem mindig, mint ahogy egy csomó rockzene, vagy bármi, ami idehaza működik, ez, ez, ez Istenem, feldolgozzó. Aha. De Egyébként... valami nem működik, például a stand-up. <laughs> Többen nevetnek rajta egyébként meglepő módon. <gül> Na mindegy. Nézem itt a kérdéseket, amit a irodalmi jelen feltett a kis fricskája után. Szórakoztató, remélem lesz egy hogy ha. hatalmas flém emberek sértődnek, sértődnek meg más meg ilyenek. De a nagy át lehetne írni képverse, vagy hangkördeményre, vagy az összes több ilyen kísérleti műfajra. Igazából ami, nekem egy vita nem is az irodalmi jelenen ö, tűnt fel, hanem a Facebookon, ahol ö, van két ismerős, Facebook ismerősöm és akik részt vesznek ezekben a szemekben, és ö, ott volt ö, ebben a kis irodalmi közegben egy vita szinte, mert már ö, személyes érintettséget, tehát ismerik egymást ezek az emberek, mint ahogy a magyar irodalmi életben szinte mindenki, és ott talán parázsabb volt, de. de Hát Istenem, az irodalmi jelen, az, az most kapott egy kis figyelmet át végül is. Ez, egy, ez az Gondolod, irodalmi ügyseg. Vagyolod, Kapott egy kis figyelmet úgy, jött, hogy kavarja a szart. Hát ez meg az újságoknál kérdés, hogy, hogy, hogy ez mennyire gond, vagy mennyire uh, szígyuk le őket. Na gyorsan még szúrjuk be ezt az utolsó hírt aztán. Aha. Uh, jó, akkor így nagy levegővel kiadó lett a buklájnak cég, ami benne van egyébként az E-könyv Magyarországban is, ha minden igaz, de legalábbis úgy kezdték, most egy uh, Mick Jagger életrajzot és egy uh, pap diána nevezetű nőnek az első regényét, a bodzabisztrót adják ki, úgy ráadásul, hogy először ebben jelenik meg, majd egy héttel később megjelenik papíron is. azt igazából ennyi? Tehát Olyan. egy két könyv, egy hí, rövid ilyen linkes hírt megérde, sokkal többet szerintem nem majd, hogyha így lesz valami. Igen. Besz, be, beszélnek sokkal több címről, meg meg de belevágnak napból, meg ilyenekből, de, de ez így vékony. Ellenben az talán izgalmas, hogy a fiatal sikerszerző nőpap Diana a, a regény az igazi science fictionnek tűnik, ugyanis egy a sajtóanyagból és a Zekonyolvasok blogról, a 20 éves budafesti fiatalok bulikkal telé élő, 30-as egy csoportvezető Kulcsár Petra egy hogy faluban találja magát egy lerobbant éttermet örökölt. Ó, jaj. erről a mezőről csak egyes dobásra szabadulhat című helyzet egyébként. Igen, ez lehet, hogy Provenceban működik, de hát kevés olyan helyet tudok a bükkben, egyébként a szívesen örökölnék egy, egy vendéglőt, és a bükket viszont jól ismerem. Na jó, van, viszont akkor beszéljünk a könyvekről is, mit szóltuk hozzá. Azt hiszem erről szól a műsorunk egyébként igen. Ádám, akkor kezdj te mert tök érdekes cím megint. Aha. Jó, ott én ott veszem fel a fonalat, ahol a múlt héten leraktam. A, um, fála, a fonalat, érted? <gül> Jaj! Bocsánat, bocsánat. Ez egy így K lap. Kérem kivágni. <gül> Nem. Uh, szóval a, a Deluxe-nál folytatom, amit végigolvastam. Azért is, mert formailag nagyon izgalmas ez a könyv. 78%-nál, ugye ezt írja ki a kindől, meg volt ott valami hosszú számít hogy hány darab lokéson, elfogyott a kötet. <gül> ez úgy történhetett meg, hogy a végén van egy rohadt hosszú bibliográfia, és egy még ennél is sokkal értelmetlen volt, a bibliográfia még egyszer jó jött majd, ha tovább akarok olvasni a témában, mint hogy igen. Egy mocskos tárgymutató, amiben nincsenek hivatkozások. Ó, hát Hasznos. ezt örökölte a papírkiadásból szegénykém. Egészen biztos, ezúton üdvözlöm a kiadót egyébként. Még jó, hogy ennyi energiát fektettek az elkönyvkiadásba. A cserébe legalább minden más formai rész az rendben volt, a tartalmaegyzéke működött, a kis egyszerűen a, a fejezetek között az is, úgyhogy többé-kevésbé rendben, rendben volt az. És az volt nagyon izgalmas, hogy a tényleg kifutott a ahová gyanítottam a előadás alapján, hogy kifog. Egyrészt nagyon sokat foglalkozott nagyon-nagyon-nagyon-nagyon melodramatikus módon a hamisítás kérdésével. Másrészt pedig bemutatta azt a két-három divatházat, meg két három kezdeményezés, amire úgy gondolja, hogy hűek hogy maradtak a luxusnak a természetéhez. Ki kezes. A... ahhoz el kell olvasnod. A uh -huh, uh -huh. az egyik a Chanel a másik, és volt még egy brazil bolt hálózat, ami nagyjából az anyuka importruhákat állult a indult el, aztán meg kellett venni a szomszédházat, mert kevés tett a nappali. Aztán, amikor húsz ház volt, és kezdtek a szomszédok zavarogni, hogy igazából tele van mindig környék emberekkel, akik lugyúton vásárolnak, el kéne innen menni a fenébe, akkor meg felépítettek egy, egy üzletházat maguknak. És hogy itt állítólag még olyan fajta kiszolgálás van, mint régen a, a luxusboltokban volt, hogy tényleg személyre szabott öltöztető aki tudja, hogy te mit szeretsz, és felhívhatja, hogy a túljáró, meg hasonlók. Az a része izgalmas, az meg a másik, hogy Brazíliáról beszélünk, ahol ha az ilyen gated community-en kapukkal elzárt városészak a gazdagoknak vannak, és azon belül még egy kapukkal elzárt luxusüzlet, és, és akkor ide fot, futunk ki, hogy ez a, itt maradt meg a luxus egy ilyen rezervátumban. Szóval furcsa maga módján, de tök érdekes a könyv, tehát Most a végén nagyon nyugodtan tudom azt mondani, hogy, hogy minden túlreagálásra, meg minden, minden furcsaság elnére megéri elolvasni és uh, tovább mentem ezen az oldalon mert ezen a vonalon csak hogy ne vonál legyen és egy Elizabeth L. Klein az nevű szál. igen Elizabeth Elcline nevű másik újságírónak olvastam el a Overdressed The Shockingly High Cost of Cheap Fashion című könyvét, illetve ennek a felén a nagyjából és az már látszik, hogy teljesen más uh, stílusban, más uh, más formában van megírva ezt, ezt inkább olyan olvas, mint szokat a Uh, hosszú amerikai riportokat biztos ismeritek ezt, amikor elmegy ide, ott beszélget valakivel, azzal tovább utaznak, és lehet érezni, hogy abban a cikkben, vagy abban a könyvben, ebben a fejezetben benne van három hét munka, de a végén mégis egy magazin cikket kapsz. Aha. De ez végig ilyesmi, vagy ameddig olvastam, és ez pedig odafut ki, hogy, hogy a rövid távú gondolkodás az, az egy, nem, nem egy egészséges ötlet, és ebben teljesen egyetért például a, a, a Déna könyvével a delax hogy ahogy azok a márkák kimentek Kínába gyártani, és ezzel a márka elvesztette a saját lelkét, vagy a saját lényegét, ez a könyv a másik oldalt mutatja meg, hogy ahogy a márkák mondjuk Amerikából kimentek és nem ott gyártanak, azzal egyrészt leromboltak, el, leromboltak a könyvűiparnak egy részét, textilipar, ruhagyártás hasonlók, ezzel Amerikának egy része is elveszett az újságíró szerint, mert hogy azok, akik korábban bevándoroltak, és mondjuk tudtak vállalni a varónői munkát, és az egy viszonylag tipikus kezdőlépés volt, és utána indulni az amerikai álmon, hogy akkor majd a gyerekek azok jobbat. Azoknak az integrációs lehetőség, ez most nincsen meg. És mellette meg az amerikai vidék is elkezdett kihalni, mert tök máshonnan veszik az alapanyagokat. Az emberek pedig nagyon sok ruhát vesznek, amit aztán nem viselnek. Nem tudom, hogy hova fog kivutni ez a könyv, Uh, vannak olyan részek, amik biztosak, hogy, hogy a végkövetkeztésnek a részei lesznek. Az egyik, hogy teljesen feleslegesen vesznek sok ruhát, a másik, hogy ez nem jobb minőségű, a harmadik pedig, hogy ennek uh, iszonyatos munkaerőpiaci következményei voltak. Egy kicsit attól tartok, hogy az ember tovább olvas a, a divat vonalon, meg ennek a logikájának a vonalán, meg a brandeknek a vonalán, akkor hihetetlen módon cínikusan tud csak hozzáni a Veled a ez nem fordulhat előállni. Őzleti években való gondolkodáshoz, én már ezt látom magam, tehát aki akiet a az ne kezdje el. Már kíváncsián várom, hogy mikor törsz rá a modellek és a divatbemutatók és a catpoking, meg egyevek kulisszái mögé pillantáshoz. Meg a halályú ha ilyen... fogyasztás is ilyenek. Igen. halálunalmas. Egyébként a múlt héten olvastam egy divatblogot pont valami ízére, valami divatbemutatóról, és ott ilyen emberek sétáltak kifutókon, és ott lehetett olvasni alatt a kommenteket, hogy jó, valaki végre megint lovaglónadrágot ad a férfiakra. Na ez a rész, ez nem izgalmas. Az, amikor eltűnik egy iparág, ki Kínába, uh -huh. és elkezd pusztulni a középosztályának, úgy van tétje. A lovaglónadrág az tényleg, hát könyörgöm. De látok, tudjuk, hogy ez jól el a férfiakon, bum. Ami egyébként nem megfelelő egy cizmával, <laughs> Igen, egyébként design by hugo Boss, ha minden igaz, ők azóta fizetnek érte ú, De lemaradottnak érzem magam, most így ennyire képben vagytok, fiú. Na, ha Nem már úgy. Kínába Kínába fejeztet be, Ádám, akkor mi lenne én ott kezdeném? Vigyed! Szóval a múltkori epizódban már kicsit így beszéltünk róla, hogy ennek a mójannak kezdtem egy könyvét olvasni, most, most arra sikerült befejezni. A Fokhagyma Balladák, The Garlic az a címe a könyvnek. És... Ez a kínai rögvalóságról szól alapvetően, mezőgazdaság, mely, milyen dolgozni a parasztoknak, és azt talán a múlt héten is mondtam, hogy nagyon érdekes volt abból a szempontból látni, hogy, hogy kínlódnak borzalmas körülmények között élnek tényleg úgy, mint, mint akár melyik paraszt Európában pár száz évvel ezelőtt, csak ott van körülöttük a, a modern világ, és néha így, így befigyel egy vók, mert mondjuk ami fontos szerepet kap a könyve. Szóval nagyon, nagyon érdekes volt, főleg hogy előtte meg ugye olvastam a, a J.K. Rowlingnak ezt a kínlódós könyvét, ahol tenge, több, több család van, több szereplő, mindenféle kapcsolatok, meg egy kis politikai csatározás is, és reteletesen utáltam a könyvet és szenvedtem tőle itt meg van több család mindenféle borzasztó kapcsolat meg kihillódás, de mégis volt lelke az egésznek tehát a kínlódásnak volt valami, valami értelme meg háttere meg, meg, meg érthető volt a, a karaktereknek ugye a, a motivációja meg lehetett kedvelni őket el lehetett nevetni magad egy-egy poénon, és úgy itt életre keltek ezek a kínai parasztok alapokon. Aztán hát így a Molyan kapcsán még így érdekes dolog, hogy, hogy a politikai hozzáállás az, az, egy, az egy olyan e, dolog, hogy ugye vannak betiltott könyvei most is Kínában, egy elég közel áll a jelenlegi brigádhoz. És ez a könyvben is így érezhető volt, hogy habár bár rengeteg kritikus dolog van, ami, így a, tehát a, ami kihat ugye a, a parasztok életére, meg ezeknek a kisfalvaknak az életére, de azért csak volt a könyvben az egy darab jó pártag, aki, aki kiáll értük, és beszédet mond, ami, ami kicsit úgy kínos volt olvasni. De minden esetre amellett, hogy rengeteg szenvedés van, meg tudjátok az összes ilyen dolog, amit ebben a könyvben lehet képzelni, hogy éhezés, megalázás, természetesen több, több figura felakasztja magát. Tehát az természetesen. Ilyen, igen, igen, tehát az összes ilyen eszköz meg volt, hogy, hogy itt a dagonyázzunk a, a, a kínlódásba, de, de nem volt öncélú ettől még jó, jó. Tehát így azt mondanám, hogy aki, aki kíváncsi rá, hogy mégis mi nyert, és bele akar kóstolni így ebbe a kínai irodalomba, akkor mégis nem rossz itt kezdeni. Tudom, mi ott egy kicsit eszembe erről? A erdei irodalom. Igen, nagyon jó. Én, én is egyébként mondom, hogy így éreztem, hogy, hogy ezek, ezek a figurák, meg ezek az élethelyzetek akár itt is lehettek volna. Meg ezek, ezek a, a nagyon... E fájdalmas sorsok, tehát talán, talán ezért értékes könyv nem, mert hogy, hogy rámutat arra, hogy, hogy azért ugye itt vannak a hatalmas távolság, teljesen más világ, de, de mégis ugyanazok a, a problémák kerülnek elő, de, de azért nagyon sarkított, tehát nagyon-nagyon tehát csúnyán bánnak egymással ezek a kínaiak. Hát lehet, hogy előkéne szedni ezeknek a magyar irodalmi megfelelőit, meg filmeit, Elvileg a Magyarországon is volt ennek. Igen, igen. De mondom, tehát mindenre még, még egyet, ha tekérsz a, a kínlódáson. Tehát a, a megal, megaláztatás az sosem állt meg ott, hogy mit tudom, én ustorral elvertek valakit, hanem, hanem, hanem akkor mit tudom, én föl kellett inni a vizeletét. Tehát még mind, mind, mindig egy, egy lapáttal még tesz rá így a kínai paraszt a magyar paraszthoz képest, mondjuk, amikor, amikor szenved. Aha. valahol az még egyébként de öh. egy domogos cikk van előttem hirtelen uh -huh. nyitva, akiről 2006-ban derült ki az, hogy a szekorítata beszervezte őt is uh -huh. Így van. és, és vannak még ilyen kérdések a rendszerben, amikre nem került válasz írtalan ja, szóval nem, nem, nem mondom, hogy, hogy minden hangulatra de azért egészen könnyen olvasható könyv és tényleg érdekes aztán a másik dolog, azt talán Ádám, te raktad ki a Facebook oldalunkra. A Én, Igen, igen. ugye beszéltünk Brandon sanderson több könyvről is. Ezt a... mi, mi az a sorozat, amit, amit mind a ketten olvastunk tőle? Az allomanszerek vannak, köt Igen, igen. Annak kapcsán beszéltünk róla, meg ő az, aki egy iPhone-os videójátékhoz írt regényt. Tehát azért látszik, hogy, hogy ott van a piacon. És most ez a Legion című, hát én azt mondám, hogy ez egy hosszabb novella. Hangos könyvben ingyen letölthető volt az Odi És nagyon-nagyon jó pofa alapötlet, jó pofa történet. Azt fedeztem föl, hogy a Marvel képregények világában van egy Legion nevű ilyen mutáns, aki nagyon hasonló, Ilyen több személyiséget tartalmazó agya van, és akkor minden személyiséghez más szuper hős erők kapcsolódnak, és uh, valami ilyesmi jelenik meg ebbe a, a Senderzon könyvbe, és hogy a főszereplő az egy ilyen rengeteg személyiséget tart az agyában, és, és mindegyiknek van valami olyan képessége, ami például nagyon hatékony nyomozóvá teszi ugye hősünket. És egy ilyen krimiként kezdődik talán a könyv jópofa megismerni, hogy hogyan működik a, az agyám belül ezeknek a karaktereknek a kapcsolata. Ezt nem úgy kell elképzelni, mint az a több személyiséges uh, tipikus eset, hogy, hogy vált, hogy éppen ki az aktív személyiség, hanem ezek így beszélgetnek egymás között. Ez mi partilag? <gül> mint a dűnében a... Késes állió vagy hogy hívták a lányzat? Igen, igen, igen. Aha. Na, és akkor van, aki, mit tudom én, tudományos dolgokba szakértő, van, aki, mit tudom én, a, az adott bűnesetnél a kézírást tudta tanulmányozni, és ahogy valami igény merül föl a könyvbe, például Izraelbe utaznak nyomozni, akkor egy új figura jelenik meg, aki amíg ugye a repülőn elolvasta a, a, a nyelvkönyvet a főszereplőnk, és, és attól még nem tanult meg, meg uh, Héberül, attól még ez a karakter a fejébe, aki létrejött, az, az már be is szippantotta a könyvtartalmát, és fordítóként funkcionál. Szóval ne, nem akarom ezt összes karaktert lelőni, csak ebből épül föl a könyv. Aztán az alapötlet, amennyire tetszik, meg amennyire jó kezdődik ez a hosszú novella. A második fele az átmegy egy ilyen buta akciófilmbe, és kicsit én úgy érzem, hogy így, e, a, a, tehát volt egy nagyon jó ötlet, aztán kicsit lemondott róla ez a szendezol, és akkor gyorsan egy ilyen novellát kanyarított belőle szóval nem, nem mondanám, hogy így tökéletes meg ugye novelláknak a problémáját ez is hozza a végén a csavarra úgyhogy nem volt maradék jó élmény, de egyébként nagyon életre való ez a Senderzon, mert azt olvastam, hogy már film vagy sorozat jogát el is adta ehhez a nem is tudom 100 150 oldalas novellához, úgyhogy de azt lehet, hogy mondjuk tényleg, ha az ötlet jó benne, akkor még egy ügyes forgatokon kellett be lehozni egy sorozatot. Sőt, nem is kell annyira ügyes. Tényleg zseniális az alapötlet, és főleg az, hogy, hogy kommunikálnak egymással, meg együtt dolgoznak a, a képzeletében ezek a karakterek, és ugye különböző képességeket, meg tudást hozzák be a, a heti adott bűnügy megoldásába. Úgyhogy ha sorozat lesz, akkor biztos nézni fogom. Novellában meg nem Na, volt nagy szám. Audi úgy is rakni a gépemre, most lesz elég hosszú utazásom most, hogy meghallgassam. Igen, meg pont azért, mert rövid, tehát azt, arra már rájöttem, hogy túl hosszú könyvet nem érdemes, mert egyszerűen sose jutsz a végére, ha nem olvasott, hanem, hanem felolvassák neked, de ezek a két-két és fél órás dolgok, ezek nagyon jók egy-egy utazásra. kbs ezt miért hogy csak podcastban tehát a mosogatás plusz főzés című hossz az, amit meg lehet tartani, és utána még 10 percet ember meghallgat valahogy. Vadegabi, mit olvastál? Én két könyvet uh, dolgok fel. Az egyiket uh, előre veszem, vittem tovább ezt a női uh, vonalat, én is. Uh, gondoltam, hogy pótlom egy kicsit az elmaradásomat, és ez Kafka Margitnak az, az a könyve, amit még nem olvastam, mert a hangja bajta azt annak idején. Uh, el, elolvastam, de a színekes évek az kimaradt. És most mi, miután a Szabó Magda regényt ö, ö, ilyen gyorsan befejeztem, gondoltam, hogy, hogy valahogy folytatni akartam ezt a, ezt a hangulatot, és nagyon különös, hogy egy, egy olyan nő könyvét olvasom, aki viszont nem, nem visszatekint, hanem, hanem igazából pontosan abban a korban élt, amely, vagy hát legalább mikor a Szabó Magda regény is játszódik. Valamilyen szinten ez egy folyamatosságot is jelentett nekem. Viszont... Egészen más lett, és egészen nagy erőt adott az, a, az neki, hogy, hogy ez akkor a valóság volt, amiket megfogalmazott. Egy, egy idősebb nő magában, magára maradtam, visszatekint az életére, és, és szépen végigveszi egy, egy női sorsnak a, a lehetőségeit, a, a bukásokat, a buktatókat, a kudarcokat, azokat a, azokat a, a lépés, épéseket amelyeket megtehet, azokat a kényszerhelyzeteket, Amely, vagy, vagy keretrendszereket, amikben mozognia kell egészen kiskorától kezdve, akkor fiatal lánykorában, amikor, amikor ö, ö, a bális szezonban kell ott nyomulni, és meg, meg, meg, meg, megalapozni az egész életet, amely eleinte még örömteli, aztán egyre inkább robot, robottá válik. Tehát nagyon, nagyon erős volt az, hogy, ö, hogy, ö, hogy mennyire a valóságról szól, de, de számomra ez a női sország. És megragadó volt. Nem tudom, hogy a manapság már mennyire ö, lehet ö, átütő, ez már egy mondjuk, megint visszatérek arra, hogy férfi olvasó, nő olvason, de hogyha egy nő ír, egy nő is akkor az valamilyen szinten azért kicsit, ö, én azt gondolom, hogy, hogy ö, más befogadást teszt lehetővé egy fickónak. Nem tudom, hogy ti ezt hogy gondoljátok egyébként, nem mindig számít, de ezt de talán ilyenkor igen. Mond? olvastam annó valami vizsgára egy szóra nem emlékszem belőle. Aha. Ez, ez a klasszikus úgynevezett kötelező olvasmány, ami pont rossz kaját, és pont rossz szituációban. Igen, ez is benne volt nekem, hogy ezt most pótlom azon felül, hogy, hogy tovább akartam érezni ezt a hangulatot, ami a Szabó Magda könyvben is megjelent. Persze egészen más hangulat, és és lenyomott a könyv mindeközben pedig, nem csak persze nő is olvas, hanem az egész mögött felrémlik egy Magyarország képe, ahol, ahol a, a nő a férfin keresztül próbál érvényesülni, és ezáltal a férfi érvényesülés lehetőségek is be vannak mutatva, illetve egy csomó minden teljesen időszerű ma is. Nagyon élvezem, egyelőre úgy a közepénél járok, és örülök meg hogy ezt annak idején nem, nem kényszerítettem magamra, mert akkor sokkal negatívabban éltem volna hozzá. Így meg nagyon örömteli. A, a másik könyv pedig, amit már korábban említettem, ez a Mac David, a született stratéga, amely, amelyet uh, nagyon kellemes volt olvasni És uh, ami különösen... Uh, kellemes meglepetés volt, hogy ugye ez egy nagyon akciós, igazi nyomozós, sőt ugye a hátoldalán a könyvnek, a magyar kiadásnak, több kötetnek is az szerepel, hogy valamiféle Indiana Jones-os vonása is van a figurának, mert hogy régészkedik, de teljesen a saját zsebre, tehát egyáltalán nem egy pozitív fős. Ugye kalandok, nyomozás, akciók, persze azért nem egy ilyen verekedős, lövöldözős típus. Megjelenik mellette egy nagyon jó női karakter, aki szerint Csísen, átveszi aztán a narrátor szerepét a többi sorozatban. És a kellemes meglepetés pedig az volt, hogy most másodjára olvasva ez a kalandozós rész, ez kevésbé volt érdekes, mert ahogy, ahogy odaértem, már emlékeztem nagyjából, hogy fog zajlani, vagy mi lesz a kimenetele. Meg, meg mi... ugye többi részben is majdnem ugyanaz, mindig a kalandrésze, tehát ugyanak a <gül> pontok vannak. Igen, benne. igen, igen. Itt egy nyomozás, ott egy ember megtalálása. Itt Hozátes... valami űrhajós, izé, megpróbálják lelőni őket a kis izé, űrrepülőgépbe. Igen, igen, és, és ami, ami, tehát ez a kalandréteg, ez így oké, okay, oké, okay, megvan, ez a kellemes érzés megvan, tehát ez a, a közben az első részben, nem tudom már a többinél mennyire volt ilyen erős a tartalom, az első részben ez a, ez az kétszer, ugye a, a, a, a történethez képest 200 évvel ezelőtti nagyon-nagyon fontos, jelentős, hős, katona, hadvezér figura, aki igazából valamikor ilyen történelem tanár volt, és aztán összerentotta az egész államszövetséget, ezeket az emberi bolygókat egy nagy háborúban, többek között azzal, hogy kétségbe esett, és kudor tritért háborúskodásba ment bele, és a végén az életét is áldozta, tehát egy olyan figurája annak a, annak a világnak, amiben éppen játszódik a történet, hogy egy ilyen alapkő, egy, egy olyan kő, ami megtartja az egész boltövet, ezt nem is tudom, hogy én meg mit utoljára beraknak, és ezt kérdőjelezi meg az egész sztori, és ennek kapcsán ezt az egész háború, béke, hogyan ellenségkép, idegenek... Jaj, ez másik könyv. <laughs> ha, tehát a, nem tudom, hogy akkor mennyire emlékszel vissza, ez a Christopher Sim a főhős, bármint a, a figura, az a hadvezér, és valójában az ő, ő életéről, az ő, ő szerepéről, meg a, meg a mellette harcolók szerepe, hozzáállása, ez az, ami, ami a sztori végére egy kicsit kifordul, és... és hirtelen megéreztem, hogy ez mennyire erős tartalom ebben a könyvben. Tehát, hogy a kaland, tehát azt hiszem, hogy azért is hatott rám annak idején ilyen erősen, mert hogy ez a felszíni kalandozás mögött, ez a, ez a másik réteg mindig ott volt, és ezért is súlyt a kalandozásnak, de most, hogy a kaland már nem volt olyan izgi, így jobban, jobban tűnt, és végére nem állt teljesen össze nekem, hogy maga az író az végül is most hogyan foglal állás, tehát, hogy ez a had hadakozás, az ellenséggel, a béke a, becsatlakozás a harcba a... a... Szerintem pont, pont az, hogy nem állás, nem? Hanem így csak megmutatta, hogy ez van, nem? Igen, igen, de azért egy, egy nagyon pozitív szereplő van a regénynek, aki, aki eléggé pacifista, ha bár aztán ő is becsatlakozik áborúba, de még így is megmarad számomra egy olyan figurának, aki végül is a kényszerért a, a bizonyos szükségszerűségek miatt részt vesz benne, és szívvel, lélekkel, de nagyon-nagyon de bejött, és most egy kicsit félek, hogy a többi könyv az, az, az már kevésbé lesz ilyen tartalmas, de ettől függetlenül ugye megvan még további két kötete, a polaris már bele is kezdtem. És mindegyikben, beszélsz... mindegyikben van valami kis extra, tehát amit mondasz, hogy miért jó ez, talán pont a legutóbb, amikor nem is tudom, az ötödik részről, hogy melyikről beszéltünk, ott oh. is azért pont a vallás volt talán, ami így... Tehát mi, minden részbe van valami olyan téma, amin azért elgondolkodik az író is, meg nekünk is ad, mint rákcsálni valót. Mi, igen, és most ez, rájött, azt mondom, hogy több ilyen, ilyen ö, kalandregényt. És, ö, és visz, most végigolvasom az ötös szériát az elejétől. A kellemes érzést is meg idézendő, illetve a két új kötetet. a Magyarul mind a kettő megjelent az ördögszeme, illetve az echo. Azt hiszem ezek. Futó kérdésem van nekem, mert én nem olvasom semmit tőle. A Banksy univerzumhoz meg világhoz képest milyen? Ö, nem, sokkal egyszerűbb, sokkal kevésbé kevésbé élvezi a világalkotást. Én nem is mondanám... tehát a klasszik... csak ilyen sketch, nem? Tehát, hogy... Igen, igen. Van egy működös, működő világ, de, de nem, nem tekintem igazi jövőképnek. Tehát nem a, a technika, a technológia, ez talán a hiába, a hiába szerepel benne sok rész, de, de nem érzem azt, hogy ez egy valódi futurisztikus elképzelés, hanem inkább csak egy közrendszer ott mögötte. Nem, azért nem egy űröperet, de űröperetes jó, volt, hát eladni eladtad egyébként. Hát ennek örülök. Én is Rem... kedvet kaptam tovább olvasni, mert van egy kettő része, ami még nekem se volt. Hát remélem, hogy az hogy hallgatók is kedvet kapnak hozzá, és beteljesítettük a küldetésünket, hogy Meg a is kedvet kap, hogy, hogy a többit is hozzá. A galaktika adtak itthon, nem? Igen, igen, mindez ötöt szóval igen, remélem. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan könyv, ami tehát a kis science fiction közösségben ö, szerintem jó sok olvasót tud szerezni magának, mert sok igényt ki tud szolgálni. Tehát szerintem ez viszonylag sikeres, és ezért biztos, hogy kiadogatják. Aztán tényleg a sorozatban ez a csavar, hogy, hogy a narrátort változíró, az milyen már ritkán lépnek ilyet, Nem. Meglátjuk, hogy utána visszaválta még a férfire, az Alexre vagy pedig marad ez a csész, ha jól. Hát szerintem, szerintem most már így marad legalábbis, ahol én tartok odáig. Aha. Na jó, akkor majd a jövő héten tovább mesélek róla, mert szerintem biztos, hogy a Polaris Tatigra befejezem, de majd lesznek új könyvek is, mert itt tornyosulnak nálam. Jó, van. Na hát akkor találkozunk a jövő héten. Sziasztok. Én pedig majd elmesem, hogy tetszett. Sziasztok! Hello.